«Ночою ж в льоху в день гордо несеш голову, ходиш без документів, зате вештаєшся під носом у поліцая». Вони перейшли площу, забралися у захаращений дошками дворик, крізь розвалений мур перелізли в другий дворик. Тут повсюди підважив старі двері, що ніби випадково лежали на цементній приступці і показав пальцями на темний отвір. «Прошу до господи на добровільне ув'язнення». Льох освітлювався двома загартованими віконцями. Уздовж стіни, з покладених на цегляні підмурки дощок, були влаштовані нари. А біля протилежної стіни, першої з закуреною трубою в склепіння, стояла залізна піч. Справді, з камери до камери, зітхнув Грушевич, кидаючи на нари клунок. Воля ваша, сказав повсюда. Я тут сплю близько року. Встанявся парками, а коли похолодало, цей льох для мене був знахідкою. Якось уночі йду вулицею і чую, ніби з-під землі озивається скрипка. Ледве дошукався. Ну, мені ніколи. Грушевич видряпався на нари, сів, прилизав нижньою губою в вицвілі в тюрмі вусики. «Лягай, Тодосію», – підохотив Сліпчука, що сиротливо озарався навколо. «Лягай». «Я під вечір повернуся», – сказав з дверей повсюда. «Зрештою, тут і Микола Павлюк ночує. Він прийде швидше, розважить вас. Можете спати спокійно, про криївку ніхто не знає». Увібравши голову в плечі, то досі й ступив до нар. Розгублено подивився на Грушевича і тихо застогнав. Через кілька днів Грушевич привів ще одного жильця. Хлопці вже спали, як тільки-но він вклався – Присидьте ось тут на тапчанчику», – запросив шанобливо лікар. «Я розведу вогонь і зігрію чаю». «Не турбуйтеся, пане Грушевич, я не проголодався». «О, тут є ще грань, десь товариство роздобило вугілля». «Це недовго, пане Кривов'яз». «А колись він чув це прізвище, але вбити мене, – сказав, – не пригадую». Грушевич мені не сподобався з першого разу, і я вирішив почекати. Може, з розмови вдасться зрозуміти, кого він привів. Спалахнули скалки. Гісь підшлапав до дверцят. Гай-гай, схлипнув він, сідаючи на цеглину. А ці мори витримають ще тисячу років. Грушевич підвівся над полум'ям і спитав. Чорна кам'яниця, корняків, палац? але гість тихо сидів, похилившись. «Життя насміхається», – раптом сказав він, «насміхається над ідеалами, пане Грушевич. Вам відома історія цього будинку? Його побудували наприкінці XVI століття. Костянтин Корнякт, отримавши дворянство, розмахнувся на шість вікон. Він підігрів марнослав'я архітектора Петра Барбони спрямовуючи удар проти Софії Ганель. Її чорна кам'яниця була найпишнішою спорудою на ринковій площі. І палац її справді потрапив у тінь корнякового будинку. Він став предметом заздрощів. Його за великі гроші відкупив орден кармелітів, а в ордену – воєвода Якуб Собеський. Відтоді він став колискою не тільки багатства, але й політичних інтриг. Між іншим, тут вкладався мир між Річчю Посполитою і Московщиною. Архітектурним вивінчуванням захоплювався рятівник Січвої Республіки Петро І, коли готував коаліцію проти шведів. За переказами «Хмель наш теж ходив з палатами в палату». Кривов'язовий простав ноги і зняв капелюха. Полум'я з печі освітило сиві брови, лукою вигнутий ніс – під яким темніла тонка лінія з'їдених старістю губ. «Перепрошую», – сказав він, – «я розговорився, мов, за кафедрою. То через оцей пам'ятник свідки розв'язують язики, а тут інше не треба забувати. Наші нащадки не знатимуть, як історія ховала коридковому льоху композитора Павла Ганиша, про якого ви мені розповідали, різбіра Олексу Чорноту». Він на хвилину примовк, ніби вагаючись, чи назвати інші прізвища. Живцем поховані, мовив, зводячи брови. Що може бути страшніше? Закипіла. Грушевич вийняв з печі казанок. Висипати? Дякую, не треба. Кривов'яз узяв горнятко.